чому саме донька, а так з Олею загадали. Володя вирішив поки що сховатися в бібліотеці, в читальці і відповісти дівчині. Буду відвертим, Марина. Вітаючи вас і дякуючи за милого листа, він справді несподіваний, але, повірте, бажаний, скажу. Я не сподівався на таке приємне послання. Сам я збирався і написати, і подякувати за запрошення, і перепросити ганебну поведінку, а як же, зненацька ще з Інігугу. Потім замотався, хоча частенько згадував вас. Це чистіхінька правда. І ось ваше послання. Повірте, воно принесло мені велику радість, немов капнуло цілющою росою на зранену душу. Ви справедливо підмітили, душі наші зранені, і це вже мусить єднати нас. Кажу щиро, ви мені небайдужі Я з приємністю згадую Таку щедру синіву очей Примхливо припухлі губи Буйство волосся Якого годі закрити будь-якою шапочкою І очі якісь розпечалені Хотів про це сказати Коли пощастить потрапити до вас у гості І запитати причину застояної сумати Але життєва Веремія Підхопила на свої стихійні крила Розпорядилася інакше «Скоро я закінчу курси. Навчання йде нормально. Багато пишу й друкуюсь. Ясна річ в харківських газетах. Вдячний долі. На курсах зустрів фронтовика, який став найближчим моїм другом. Хочеться думати, то побратим на все життя. На фронті говорили про таких. Я з ним пішов би в розвідку. Правда, не відаю, чи повернуся до Києва, хоча місце за мною лишилося. До сьогодні це не мало принципового значення». Але ваш лист примусив мене замислитись. Буду радий ще хоч єдиний раз побачити сяйво ваших задумливих сумовитих очей, гожі уста, ямочки на смуглих щоках, буйство повторююсь вашого розкішного волосся, всю вас, таку милу й строго, чисто і відверту. Бурсак Володька. Лист відповідь надійшла за тиждень. Я так і думала. Ви такий незахищений. Вас легко образити, як і розчулити. Але не піддавайтесь ніяким дівочим чарам, ніяким листам. Люся мені розповідала, як ви переживали, не відаючи, що з вашою коханою. Чи зрадила вона вам, вийшовши заміж за нелюба, а чи просто хоче перевірити вас вогнем, перевірити настійкість і вірність. Розлука – то перший екзамен, настійкість для закоханих. Вірте своїй милій, несіть це почуття, поки самі не переконаєтесь, так би мовити на власні очі, вас зрадили. Час зараз по-своєму непевний, хоч людина і не голка в сіні, але заблукати може, та все одно знайдеться, коли її гарно пошукати. Вибачте, що я заопікуюсь вашим коханням. Скажете нонсенс? Чого це нормальна, самотня дівчина, якій самій хочеться любити і бути любленою, так клопочеться про чужу любов? Питання природне. А відповісти на нього не зумію. Ото така я, мабуть, дурна, але іншою не стану, мабуть, ніколи. Бажаю вам, Володька, ви так підписались, і мені сподобалась ота безпосередність. Великого людського щастя. І вибачте за таку писанину, Такі химерики, правда? Вибачте, Марина. Потім приходили від Марини листи, яких Володя вже чекав. Вони живили його вразливе серце, добру душу, наснажували розум, який часом не підкорявся серцю. Нарешті Володя не втримався у своїй інтимній замкнутості і показав листи Петрові. Той не знущався, як завжди міг у подібних випадках, не брав на кпини, не підкидав кусючих запитаннічок, не було й звичних занозистих підтекстів у його мові. Петро прокоментував Маринині послання стримано лаконічно. «Ця дівчина видається мені, друже, серйозною». «Так-так, серйозною. Чого ти скис? «Зося теж була серйозною. І твій дядько хвалив її за це, називав справжньою». «Дядькові можна вірити». Він здавна вважається великим знавцем жіночих сердець. Я серйозно, Петре, і дядько серйозно. А коли справді без жартів, то твоя Марина, судячи з листів, дівчина, як каже дядько, справжня. Уже перед закінченням курсів несподівано прийшов лист від Зосі. І приніс його Петро. Мовчки подивився в очі другові, і не вимовивши жодного слова, вийшов з читалки. Довго лежав конверт на столі, поки що зберігаючи таємницю долі людської. Що приніс той лист капусті? Здивувався сам собі. Чітко у зворотній адресі стояло прізвище Зосі. А чомусь не кинувся гарячково розривати конверта? Чи збайдужив до неї? Зітхнувши, розірвав конверта, і з нього випав коротенький, куценький аркушик, густо списаний дрібненьким, але чітким почерком.